Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. No, nee, I haven't drunk yet. Maggezene kersjes, dit is a wit kersjes hier vir ons, dit het so hier geluwe begin sneeuw, baie mooi, en, um, ja, dit is baie mooi dit is dit is sneeuw, en, um, ek hou van die sneeuw, so lang ek nie weer vast sit met ons klein motorkie en die sneeuw nie, en dit is vir al nie so wonderlik as karre vir by jou rijd, terwyl jy probeer om jou kar uit die sneeuw te kry, en rijd die groot 4x4 vir so by jou, en, dan sit net hier die eiswater wat op jou spat. Dit natuurlijk met ons gebeur die ander dag, ons, ons moes uh, ICBC of wie kallie mense is, BCAA of something, hulle kry om ons uit te sleep. Um, ja, ek gaan, um, my kan in die wat was nou basis in die nies gewees, die, die hele jaar, Uh, as ek nou moet terugkijk, wat is die ding wat die meeste niets gemaakt het hier in Canada, is so definitief die um, uh, die waarde van die Canadese uh, dollar, wat uh, vir die eerste keer, en ek dink 40 jaar of iets um, sterker, as die Amerikaanse dollar geraak het. So as mens, um, I, as mens nou, mens kon baie geld gemaakt het met dit, ek bedoel die Canadese dollar het, ek weet iets, is 20-30% um, in waarde, Um, gestuig hy het een weke gesak weer en, um, maar nou is hy alweer um, meer as die Amerikaanse dollar ek denk ons is so 6 cent meer as die Amerikaanse dollar opgelemlik of meer waarde um, ons het uh, gister na die na Natalie's school toe gaan en um, uh, het ek, ons het gaan carol sing kerstjes liekies wat nog interessant was, en, um, al die kinders was daar gewees, en ons het allemaal saam gesing, dit was nogal mooi gewees, en uh, wat die rolprint het ons gekyk, ons het uh, die Golden Campus gaan kyk, dit was, nee, ek weet nie, Golden Campus, ek was nie, daar was nie een, uh, oomlik geweest wat ek, um, opgewonde was nie, um, ek dink hy was so, was so, 5 star, nee 5 uit 10 fliek sal ek sê Jy sal nou nie jou tyd rarig mors nie, maar ek sal definitief nie op die groot skerm gaan kyk nie um, behalwe as dit nou uh, goedkoop dinsdag is um, Koek en geniet het ek uh, nogal groot nies, ek het uh, ek, een vriend van my, Dieter en Keith my Canadese vriend het die Eben Dieter Kies 2007 builthongmaker gemaakt. Dit is uit um, plywood gemaakt en met een paar gaten daarin. Dit is een box met een paar gaten en een 60 watt um, lichtbal by die onderkant en ek het my uh, builthong gemaakt, succesvol, drie, drie uh, daar gevat om het so te hangen en dat uitdroog en ek sal, as ek my batterij van my camera kan kry, dan sal ek foto neem en op die um, wefwerk plaas en dan kan jylle sien hoe like een bultongmaker. So, ek het van ochend bultong en pap gehad. Ja, rechte milipap, stuive pap, en um, ek moet sê, ek denk dis die eerste keer dat ek bultong en stuive pap gehad het. So, dis al snaaks, ne. Um, ja, dis, dis redelijk makkelijk om te maak, maar um, ek denk op die einde kost het die mens as jy nou die hout bereken, ons het baie dik uitgevat, omtrend so, meer as een centimeter, so dik plywood ge, gebruik en um, die elektronische componente en alles saam, ek denk om dit net so 100 dollar, om dit te maak. En maar daarna kan jy, ek denk in een uh, soos uh, droogmaak sessie, jy sê, hoe, hoeveel kiek aan, a machtom baltong maak, in so in een sessie. Uh, een van die bilding uh, wat ons gaan probeer is uh, Bison Of die, die buffalo wat hulle hier so het he, so op die eiland Ons het ons a, um, a Bison um, Plaas hier nabij En ons gaan um, Gerustike Bison Bison um, Bilding maak van My vrienden vir my het ook uh, vir Ons um, Boere wort gegeen Wat gemaakt is uit Kanadeese um, Eiland wat hulle noem elk, nee jammer, moes, moes, moes, so het moes boere was gehad, dat was uitstekend gewees, rarig, ek kan eindelijk nie eindelijk die, die verskil proe nie, my waarheid te sê, ek is, wa, wa, wat ook al, ok, um, op die oorlik het ek nie tyd gehad om te lees nie, want ek het my achterend afgestudeer, um, omdat ek het my geskiedenis uh, examens geskryf, hier die dinsdag en um, basis ja ek kan gaf julle verduidelik uh, die ba oor, uh, basis oorgezicht gegeef gege van die geskienis van Canada, ek ons kyk hoeven ek, ek kan doen, hier is die belangrijke ding wat julle moet weet van Canada die eerste nazies was al hier gewees vir ons weet nie hoe lang nie, maar ver voor het gris, uh, die jaar 0 is Ons weet nie baie van hulle af nie, omdat hulle nie geskrewe rekords gehoud nie, al hulle rekords was um, mondelings oorgedraaf van geslag tot geslag. Die eerste Europeers wat ons gekry het hierso in um, Canada was die wikings gewees. Hulle het in die jaar 1000 hier aangekom. Hulle het uh, wiekie onbeskof gewees met die mense hierso en die gevolg was dat, omdat hulle nie enlik, baie meer wapens of beter wapens gehad het as die eerste naties, hier, het die eerste naties vir hulle uh uitgeskop en hulle is terug na waar vandaan hulle gekom het. Dan is het vir 500 jaar omtrent niks gebeur nie. Toe kom hy, die Fransi hier aan en hulle het probeer om in Quebec in 1530 'n um, kolonie te stig. Dit het nie so goed gegaan daarin en hulle is weer terug en hyso na die einde van die 1600 Van 1550s tot die 1600s was die Franse te bezig met godsdienstige oorloe in Frankrijk om enigszins weer te probeer. En toe, hier so in die 1600s, het interessante verwikkelinge. Toe kom die visbedrijf, um, word waai belangrijk hier aan die Atlantiese kus. En wat mense begin doen het is, hulle het hierdie um, temporary um, ports oopgemaak of gestig, waar hulle door sekere seisoene sal bly om vis te vang, en dan weer te waai. Toe hy so in die 1600, ook het het begin, belangrijk raak, dat die mens jou hande, uh, dat, jy, dat jy pelse kon kry, en, uh, dit, ons praat nou hy so van, uh, uh, beaver pelse, en al die type ding, en hulle dit gebruik, om hierdie um, pelse hoede te hee, die waar die, die, die, die oude gentleman, uh, was uh, gehad het, en die oude daar, het was baie belangrijk geweest om hierdie pelse te kry. So dit was soos een type goud, dit klink een bykie belachelik, maar dit is hoe die, die wereld gewerk op die oomlik. So die Frans het begin om een bykie meer belang te stel in Canada en het begin om Quebec weer te stig. Hele ander paar plekjes, oorals, um, op die eilande, in die, in die oostkust, um, Arcadia, um, in 1625 het die Jesuit hier in Quebec aangekom, En dan krijg jy so groot hoeveelheid Franse mense wat hier aangekom het tussen uh, 1663 tot 1673 omtrent oor die 2000 immigrante. En hierdie uh sien rondom die 1700s. Die 1700 hier kom Brittanje op die uh, die toneel af want hulle is uh ook be, uh, begin ook die die pelse word nogal belangrik. O ja, te, te maken met die pelse. Dit was die grootste rede hoe kom die eerste naties in contact gekom het met die Europeers. Die eerste naties het was baie belangig geweest vir die Europeers, omdat hulle eerstens vir hulle die nodige kennis en gereedskap um, kon aanleer hoe om hier in Canada te oorleef. As dit nie was vir die eerste naties, zou dit maar baie moeilijk gegaan het vir die Europeers om hier te vestig. Tweedens, het die um, eerste naties geweet hoe en waar om hierdie pels in die handen te kry so die onderhandeling en die handelbedrijf tussen die twee was baie belangrik en dit is die rede vir die meeste van die kontak, ongelukkig is daar redelijk aan een paar probleme wat ontstaan het daarvoor, byvoorbeeld in die begin was daar die Europese syktes wat, wat omdat die arme eerste naties uh, so gezond was en glad nie enige weerstand ge, gehad het tegen hy die stedelike siektes nie, het het op my you know, sekere eerste nasie stamme om 93% uitgewis. Uh, wat else kan ek, wat ek om of jou vertel? Uh, alkohol uh, was uh, een van die handelsitems gewees, en dit was een hele niewe uh, ding vir die eerste nasies gewees, en uh, het hulle levens verander. Al hy die kerk probeer om alkohol uit die handels te hou, het die um, Pels handelaars van Europa geleer en, om dit te gebruik om die eerste naties afhankelijk van hulle te kry 1700 hier kom die Britte aan hulle wil ook hier so vestig hulle wil ook hulle hande in die peilse kry hulle wil ook uh, beheer he hulle het al klaar hier so in uh, Amerika begin vestig uh, die Hollanders ek dink is al uitgeskop in die tijd en hier um, in die middel 1700s die uh um, vat hulle laat um, neem hulle Quebec oor. Nou uh, het jy die situasie waar minderheid Britte um, die koloniale mag is, maar hulle voer die heerskappy oor 'n groot 'n minderheid Franse Kanaadeërs. Interessante situasie. Dit sou heel rukkie vat voordat die Britse immigrante in en mass in massa as iets so opdag in die 1800s begin Franse nationalisme 'n bietjie op O oh ja, maar kom, die 1776 en 1783 'n baie belangrike situasie waar die Amerikaanse oorlog van veronafhanklikheid gevoer is tussen um, die uh, verskeie kolonies, die, die 13 kolonies van Amerika en Brittanje. Brittanje het die oorlog verloor, soos ons gesien het in die movie die roleprint um The Patriot met Mel Gibson en uh, die Franse was aan die kant van die Amerikaner gewees nou wat betekent dit dan vir die koloniale um, die kolonie van Quebec want ons weet gedurende daai tijdwerk was daar minderheid Britte gewees wat um, basisbeheer uitgevoer het oor die meerderheid Franse kanadeers maar die moet onthou, dat daar omtrede 100 jaar, um, dit omtrede 100 jaar laas, was die mens al daar opgedaag, so kan, jy kan nie eindelijk mee dink aan hulle as Franse nie, hulle is nou Kanadeers, en hulle het besluit om maar nie kan te kies, nie. En, um, in die 1800s, soos gesê het, Franse nationalisme beginne, roop, eh, uh, Factor word um, Hulle stigleie uh, Politieke partij Partie Canadian En in die oorlog van 1812 Waar Amerika en Britannia uh, Oorlog verklaar het Het Amerika die naaste um, Kolonie Britse kolonie aan hulle Aangeval wat natuurlijk Quebec was En uh, die Canadeers en die Britse machte Het die aanval afgeweer dit was net een 2 jaar oorlog basis. Alright, hier so in 1837 raak die nationalisme waarvan ek julle net al vertel het, een um, redelike belangrike ding, want ons het hier so rebellies gehad. Die eerste rebellie was in 1837 en dit was een Canadeese rebellie en uh, dit was gesquash en die volgende jaar was daar een in Anglo uh, Canadeese rebellie gewees, so u weet, in Canada was in tweedele gesnij daar was Upper en Lower Canada, en Lower Canada was die Franse deel, Upper Canada was die Britse deel, daar was in hierdie Britse deel was aan mense wat een demokraties uh, um, regering wil gehad het, en hulle het ook basis van hulle, baie van hulle was Irise geweest en hulle het ook uh, in opstand gekom in die regering So, dat was twee uprisings gewees in 1837 en, en natuurlijk nou in 1838. Toe, nadat hulle hierdie um, rebellies um, gestop het, het um, Britte, die Britte gewonder wat hulle moet doen om dit weer te voorkom in die toekomst. en het besluit om Upper and Lower Canada saam by mekaar te smelt in die United Province of Canada te maak so nou het ons eendeel. Maar omdou, dit is maar redelijk een kleinere gedeel van wat ons nou dees dan noem Canada. Um, na 1840s begin, die kapitalisme, begin kapitalisme een groot rol speel in die wereld en dit is die industriële omwenteling, nijverheidsomwenteling, wat um, begin het om um, polities, politische denke en filosofische denke te beïnvloed so, mense wou wou een um, type, wou Canada gro groter Canada hee, met um, treinspore oorals oor die land en so dat daar um, handel gevoer kan word tussen die verskye uh, kolonies so in plaas van om, as jy die klein kolonies te hee wat geïsoleerd is oor die groot area wou hulle alles saam bevoeg in een land maak uit so hulle meer geld oor die kan maak en dit is wat gebeur het in 1867 Confederation Toe die hele Canada saamgevoeg is In een geheel En um, Dit is Een baie Baie belangrike datum 1867 Het Canada Soos ons het nou basis ken kanada um, geword So, ek ons kyk hoe lang het dit megevat Om dit te vertel Ek dink dit was 10 minute is Dit is slecht nie 6 maandese studies Natuurlijk is dit baie meer kompliseerd maar ek dink dis basies die storie. En dan sal ek maar hierso afsluit met ehm um, groete aan Study van eh uh, VSA het my gekontak en gesê hou van die eh uh, vrye teelspot gooi. Uh, die vrye teelspot gooi het ek gestaak, da ek sal nie meer ehm um, so, so, wel Op hierdie tijdstip gaan ek nie, beplan ek nie meer om enige Vrije Teels Potgooi episodes te doen nie. Voor die redes wat ek uh, aangevoer het in die laaste potgooi, uh, die episode van die Vrije Teels Potgooi. So ek gaan, hierdie, hierdie is my enigste potgooi op die oomlik en die enigste ene waarop ek sal koncentreer en probeer om een bykie meer gereeld te doen. Verder uh, wil ek net allemaal... 'n uh, gesiene Kersfees wens, toe wens. So al die potgooiers daar buite, al die ouens van Woemf. Ehm um, Johan de Vries, Firma Sein. Um, de Desiree Show en ehm um, natuurlik ons uh, gewese potgoeiers, eh uh, Boerse boerdogter en, boer, en um, Magiel en Shalim. Ons mis jylle baie, ons hoop jylle te wonderlijke kersies. En, um, is so my enige ander potgooiers, wat wat ek nog nie genoem het die. Natuurlijk, uh, ek is een groot uh, aanhanger van die Cybersakie potgooi. Ek hoop, uh, ou Cybersakie het uh, wonderlijke kersies. Ja, en wat is my groot wens vir hierdie kersies, as ek moet denk aan, my grootste wens? Ek denk, my grootste wens vir, hierdie kerswees sal wees dat dat Zuid-Afrika a baie geseende kerswees sal hee en a wonderlijke vredeliewende 2008 sal hee dis my een grootste wens is dat dinge goed sal gaan in Zuid-Afrika vir 2008 en um, dat daar meer stabiliteit sal wees en meer vrede en dat mense beter met mekaar oor die weg sal kan kom so met daar die um, kersgroete gaan ek jylle verlaat ek uh, hoop alles potvangers, het wonderke kers in en die volgende keer as ons weer praat, is dit 2008 tot ziens